Hau nintze pentsatzen dute uhru ungirela, denetak, egia eh, da somaitetan uh, transportenako tapiskatu ungirela, be jendeak uh, bilatzen dugu, uh, zeait uh, berizietasunalo, otantikizmo eta jende hainitze uh, tozen da ustera gure xokoa ta gero, bo, gero lila, gero eta gero hori da, gero xerrien eta ingurlinian ebada aktetede, ba humada xerrien xendrare, Eta, ikusten dira, ote izan presan eta ere jende asko pastena. Eta, e, ditendira egun lain pastera, eta gure ibagera. Eta, bisitatzen duzite bizkaat, bon, e, bankan, e, Orgai badaute ahosun bagio gelditzeko, zelaren tert-pratzen gero bada agenteiak, gero badira alduden agenteiak, gasnateiak eta belaun eta eta eta gero estatuerke badira horna gu eta lekuko mozkinen jastatzeko manera. Egun bat goxoa pastutak joetan egileatak. Berkintuko entxeatu gehizuak geliaztera gehi jendea zomait egun baten dako jiteko orde jinditen uh, bispeiru eunen dako da hastiain nako.